Мед Гейк Опівнічна бібліотека Присвячується працівникам охорони здоров'я І всім, чий обов'язок – дбати про людей Дякую вам Я ніколи не зможу стати всіма, ким хочу І прожити всі ті життя, яких би хотіла я ніколи не зможу навчитися всьому тому, чого б хотілося. Та й навіщо мені цього хотіти? Я хочу жити і відчувати всі відтінки, тони і напівтони душевного та фізичного досвіду, можливого в моєму житті. Сильвія Плат «Поміж життям і смертю стоїть бібліотека», – мовила вона. І в тій бібліотеці полицям немає кінця. Кожна книжка дає шанс спробувати інше життя, яке людина могла б прожити. Подивитися, що вийшло б, якби вона обрала щось інше. Чи вчинила б ти по-іншому, якби мала змогу позбутися того, що тебе зараз гнітить. За 19 років до того, як вона вирішила померти, Нора Сід сиділа в теплі маленької бібліотеки в школі Гезелдін, що в містечку Бетфорд. Перед нею на низькому столику була шахівниця. Норо, люба, хвилюватися за своє майбутнє нормально, поблискуючи очима, як сонце в морозняний день. Промовила бібліотекарка Місіс Елм. Місіс Елм зробила перший хід. Кінь перескочив в рівний шерих білих пішаків. Звичайно, щодо іспитів ти будеш хвилюватись. Але ти зможеш стати, ким захочеш, Норо. Подумай про всі ці можливості. Це так цікаво. Так, мабуть. Перед тобою... «Все життя! Все життя! Ти можеш займатися чим завгодно, жити де завгодно, де-небудь, де не так холодно і волого!» Нора пересунула пішака на дві клітинки. Складно було не порівнювати місіс Елм із матір'ю, що ставилася до нори як до помилки, котру треба виправити. Наприклад, коли та була зовсім маленькою... Мати так переймалася, що в нори одне вушко стирчить більше, ніж друге, що намагалася приліпшити ситуацію за допомогою клейкої стрічки, ховаючи це під вовняною шапочкою. «Терпіти не можу, коли холодно і волого», – додала з притиском місіс Елм. У неї було коротке сиве волосся і трохи поморщене овальне обличчя, Бліде на тлі темно-зеленої водоласки. Місіс Елм була дуже доволі стара, але саме вона протягом усього нориного навчання в школі перебувала з нею на одній хвилі. Навіть тоді, коли дощу не було, і дівчинка просиджувала всю обідню перерву в маленькій бібліотеці. Холод і вологість не завжди разом, казала їй Нора. Антарктида – це найсухіший континент на Землі. Це взагалі фактично пустеля. Ти так говориш, наче це десь по сусідству. І, як на мене, вона не так уже й далеко. Мабуть, варто було б тобі в космос літати, мандрувати галактикою. Нора всміхнулася. На інших планетах Дощі ще гірші. Гірші, ніж у Бетфорджері. На Венері вони з чистої кислоти. Місіс Елм витягла з рукава паперову хусточку і акуратно сякнулася. От бачиш, із такою головою ти зможеш що завгодно. Білявий хлопець зовні років на два молодші за нору, Пробіг по той бік забризканого дощем вікна. Чи гнався за кимось, чи за ним гналися. Відколи брат пішов зі школи, нора почувалося дещо беззахисно. Бібліотека була для неї маленьким цивілізованим прихистком. Тато вважає, що я від усього відмовляюся. Зараз оцей наплавання плавання припинила ходити. Ну, мабуть, не мені судити, але на світі є ще безліч речей, окрім того, щоб дуже швидко плавати. Попереду в тебе багато різних можливих життів. Наприклад, минулого тижня я казала, що ти можеш піти в гласіологи. Я дещо прочитала про це і... І тут задзвонив телефон. «Хвилинку» тихо сказала місіс Елм. «А ну ж, бо хто там?» Замить, Нора вже спостерігала, як місіс Елм говорить по телефону. «Так, вона зараз тут». Обличчя бібліотекарки витяглося. Вона відвернулася від Нори, але в тигій кімнаті все одно було чути її слова. «Боже мій, ні, не може такого бути. Звичайно». Дев'ятнадцять років тому. За двадцять сім годин до того, як вона вирішила померти, Нора сід сиділа на своєму розваленому дивані, гортаючи стрічку зі щасливими життями інших, і чекала, що станеться щось. І справді, зненацька дещо сталося. Хтось, невідомо чому, дзвонив у двері. Вона на мить замислилася.